6. Tups. Amb un nombrós grup de suport que havia anat a obrir camí i a transportar el material, la travessa de la selva no va ser tan problemàtica com ho havia estat dos dies enrere, un parell d'hores tan sols i en tarn, vestit de guàrdia, enziol, disfressat de missatger i la mirtela que havia insistit a acompanyar-los i anava de netejadora, entrava en el sector 43. No es veien les patrulles de la Guàrdia Social. Enziol, amb la seva disfressa va lliurar la carta d'Aleixandra als seus pares que no el van reconèixer. Els va trobar amb un aspecte lamentable. Més endavant va saber que la guàrdia els havia detingut i torturat. El següent pas era baixar el forat gran per provar de treure en Badís i l'anamàlia que hores d'ara estarien molt famèlics. A la bossa els duia provisions i també una corda per poder-los fer sortir amb més facilitat. Va ser impossible. Tots els accessos a la zona estaven bloquejats per la Guàrdia Social que no hi deixava entrar ningú. Des d'una coberta més alta vam poder veure al fons del forat gran, tot ple de guàrdies capbussant-se. Era evident que sabien, o sospitaven, on eren els fugitius, però el pitjor era que aquell ritme aviat acabarien per trobar l'entrada. I si no la trobaven mantindrien la Guàrdia, era el seu estil, i els atrapats es moririen de fam. De moment no hi podien fer res. Hi havia altres qüestions a resoldre. La Mirtela va parlar amb moltes persones als llocs on l'anamàlia deia que podia ser el seu fill. Ni una pista, ningú no l'havia vist. Si la guàrdia l'hagués trobat no ho haguessin mantingut en secret, necessitaven algun èxit. Un nen de 9 anys hagués pogut caure amb facilitat pels emburnals grans, però els de Sopra estaven tots protegits per un sistema de reixes d'una mena de canya molt forta que es revisava periòdicament i feien molts anys que no hi havia hagut cap mort accidental. Tots menys Amciol que era massa conegut allí, van tornar a la coberta 40. La Mirtela va fer parlar la trema que sempre sabia moltes coses. La guàrdia sospitava dels nois desapareguts i va detenir moltes persones relacionades amb ells, en particular els pares d'Aleixandra i també una noia que vivia a la residència, una tal Ròsia. I els havia aplicat els seus mètodes. Sempre la massa es lamentava la trema, segur que ha dit alguna inconveniència i s'han acarnissat amb ella, l'han tornada mig morta a la residència aquest matí. Una mica més tard vam passar per casa d'Aleixandra, per parlar amb els seus pares. Els havien maltractat i la mare plorava tan sols de recordar-ho. La carta de la filla, i la pallissa els van convèncer. Anirien amb ells. Era més important la xandre que el que podien deixar a sopra. Sols calia fer l'equipatge que per un exili que podia durar tota la vida, va ser realment exigo. Seguidament es van reunir a Manziol i van tornar al punt on esperava el grup de suport, als túnels del començament de la selva. Els pares d'Alexandra els esperarien al final del magatzem dels congelats al cap d'una hora. Al punt de trobada i amb més calma, ningú no trobava cap pla prou realista per treure els dos presoners. Una operació de diversió no la podem fer nosaltres sols deia en formell, al metge si montem un aldarull vindran guàrdies, però no deixaran de vigilar el forat gran. Hauria de ser una cosa realment grossa, jo no sé pas què digué la mirtela. Es podria provar de fer-se passar per guàrdies i entrar a l'aigua del forat gran, però l'únic que sabem que sap nedar prou per treure amb adís i l'anamàlia és enziol i és massa petit per semblar un guàrdia, molt escanyolit realment diguentar mirant-lo amb simpatia, li manquen com a mínim 15 centímetres i 30 quilos. I no podem accedir a la zona oculta per un altre camí? Preguntà enziol. Jo no vaig saber veure cap altre camí. Si vols, ens ho tornem a mirar, hi ha un terminal a la primera sala de la selva. Van haver de treballar de valent per accedir al terminal que estava cobert per un garbuix de lianes i troncs. Funcionava. Van entrar a Adnirabal. Veus, ells són aquí. Aquesta, aquesta i aquesta porta estan bloquejades. Aquesta escala també. I els altres camins que hi ha, baixen a la coberta 36 que en aquesta zona està totalment inundada. A més, els únics punts possibles d'entrada a l'aigua són les cel·les, el del forat gran i aquests dos que hi ha aquí digué en Tarm la pantalla que queden a més de 200 metres per sota l'aigua. I això? Això és un tub d'aire molt estret, si pot entrar des d'aquí i també des del sector 44, però a supra no hi ha cap sortida, fora de foradecs com aquest assenyalar a la paret un forat de 5 centímetres, com el que feien servir les cuques de llum per passar a l'altre sector no en serviria de res a anar-hi. Deixeu-me fer una prova amb Zioll va entrar per les galeries i al cap de dos minuts van sentir... Eh... Soc aquí la veu sortia del petit forat rodó a prop del sostre de la sala doneu-me alguna cosa que vull veure si passa. Quan va tornar, en Ziol els va dir. Podem passar pel tub fins a on són ells, eixamplar el forat perquè hi passin, i els troiem. Ho veus molt fàcil intervenguer en formell el material dels tubs és extraordinàriament dur, més que el de les parets. Es pot foradar, però trigaria menys i això comptant que l'equip passés pel conducte. A més hi ha un altre problema. Tu fins ara has passat tots d'aire dins el sector 44, o en aquest trama aquí a la selva, no has provat de passar la comporta que hi ha entre dos sectors, és realment molt estreta, jo mateix segur que no hi puc passar d'higuer entrar amb tu, potser sí, però ets l'únic de nosaltres. Deixeu-m'ho provar, els puc donar menjar com a mínim. I armes, si els guàrdies arriben donant un, amb es podríem defensar. No es van poder negar a deixar-li fer la prova. Enziol no sabia on s'havia ficat, havia memoritzat el recorregut i començava a avançar arrossegant una bossa amb menjar i dos ganivets per als presoners, i llanternes de recamvi i aigua per a ell. Els tubs que havia passat fins a aquell moment eren no res comparats amb allò. Per passar el primer tram, dins el sector 44, que feia tan sols 60 metres va trigar més de 5 minuts. Per fer els 1.500 metres que li mancaven, només de nada, encara que no es cansés trigaria hores. El segon tram del recorregut era un tub amb baixada, uns 150 metres en fort pendent, ja veuria més tard com ho pujaria. Va anar comptant les desviacions fins a arribar a nivell de la coberta 37. Ara aniria horitzontal. Va arribar al punt estret. El cap va passar però la resta del cos no. Tot retorçant-se es va fer mal, una guitza involuntària i un dit del peu torçat. I no duia els famosos comprimits de la mare. Amb un darrer esforç va passar. Es començava a penedir d'haver-se ficat en aquest embolic. A partir d'aquell punt el no tenia cap desviació i podia anar amb la llanterna apagada, un problema menys. Va veure un llum, era un dels forats que donaven al sector 43, concretament a una cambra, cap persona a la vista, la cambra era plena de vestits enmig fer. Cada sis metres un foradet, s'hi aturava, mirava i descansava. A aquella hora la gent era treballant. Es van acabar les cambres, va veure una caserna dels guàrdies que mig dormien, no hi va sentir cap conversa. Cambres buides, era a prop. El cor li va fer un salt, ja hi era, ja veia el terminal de la zona inaccessible i encara hi havia de niraval posat, els hauria de dir que el traguessin, per si per desgràcia hi entraven els guàrdies. D'en Badís i l'anamàlia ni rastre. Va arrossegar-se sis metres més, un altre forat, res. Sis metres més i allí els va veure, eren drets i els seus peus i ja hi algú, semblava mort i duia un uniforme de la Guàrdia Social totalment xop. Ep! Sóc aquí, sóc Enziol, a la paret, darrere el forat de la paret. Van fer un bot, es van girar, no sabien d'on venia la veu. Van mirar el terminal, moltes de les aplicacions dels terminals parlen, precisament per aquest motiu a tot el món es parlava igual. No, Gnirabal no parlava. Sí, mireu el forat, sóc en Ziol i he vingut pel tub d'aire. Finalment el van veure. Què ha passat? Estem mig morts de fam. Per què no ens haies vingut a domenjar? En Ziol els va explicar la situació. I aquest qui és? Hem tingut molta sort, dormíem i ens ha despertat una estossegada, era aquest desgraciat que havia entrat des del forat gran, sort hem tingut que s'havia passat molta aigua i ha estat fàcil ofegar-lo. Us ho més fàcil, ara us passaré menjar i armes, en tindreu per 3 dies més. Si han de ser 3 dies com els darrers i intervingué l'anamàlia per primera vegada. Què hi ha d'enjuèdic? Res, hem seguit les teves pistes i res. La guàrdia segur que no el té segur que no és mort, ni a l'asil. Fem tot el possible. De totes maneres mai no et podré agrair el que has fet l'anamàlia va arrencar a plorar. Jo aquí ja he acabat i em queda un llarg camí, ara he de tornar. Enziol es va acomiadar i aleshores es va adonar que la seva situació no era gaire bona. No es podia tombar, impossible, hauria de retrocedir amb els peus per davant i a més estava cansadíssim, deu minuts d'aturada i els músculs ja no volien arrencar. Va començar el camí. Era lent, estava incòmode i tot li feia mal. A petites batzegades va anar arrossegant-se. poc a poc veix la sortida, a més d'un quilòmetre i mig de distància. A nivell de la caserna es va aturar a descansar i encara va trobar la manera de divertir-se tot provocant una baralla entre els guàrdies. Va posar veu gruixuda, va dir un insult i els dos guàrdies que hi havia més a prop del forat van creure que era l'altre el que li deia. Va continuar retrocedint, era a la zona de les cambres, eren cambres de gent treballadora, en una d'elles menjaven una sopa que per l'olor era boníssima. I ell que havia deixat tot el menjar als dos atrapats, aquí sols tenia aigua. Un altre descans, una altra cambra, uns nens que juguen, una altra broma aquesta vegada sense malícia. Dues cambres buides. Un altre forat, estan cantant, són dues noies, ballen, ui. Estan nues, en altres circumstàncies ja sabia el que li acostumava a passar, però ara res del seu cos semblava funcionar gaire bé. Més olor a menjar. El taller de confecció era el darrer forat. Al final va arribar a l'estratament, un darrer esforç, i el recolzar el dic lesionat li va fer un mal horrorós, es va convulsionar i es va clavar un caire al maluc, xisclava, s'havia aixecat la pell i li sangnava, ja podia xisclar, ja, que allí ningú no el sentiria. Amb ràbia va empènyer i passar a l'altra banda, també s'havia fet mal a l'altre costat del maluc i el coll. Va estar-se cinc minuts plorant. Endavant, no hi havia més remei. Tot i que el tup allí era més ample no encertava la manera de girar. No ho va aconseguir fins al començament de tup ascendent. L'ascensió era extremadament penosa, en no poder empènyer amb el peu dret, havia de fer tota la força amb la cama esquerra i bloquejar la posició amb els colzes. Sobtadament va tenir una rampa, no es va poder agafar i va lliscar tup avall, avall, avall. Un cop el cap li va fer perdre el sentit en Tarm tenia remordiments per haver deixat el noi anar a una missió tan difícil i va creure adequat enviar un missatger a la república amb l'objectiu de cercar tres o quatre voluntaris de fet van ser tot voluntàries ben prims per ajudar-lo si s'esqueia. Tal com estava la selva podia comptar que trigarien unes 6 hores entre anar i tornar, cosa que volia dir que si a en Ziol li sortia tot perfecte, ja hauria sortit dels tucs. Ja era l'hora d'anar a cercar els pares de la mirtela es va introduir al tub que duia el sector glaçat. Confiava que els pares de la Xandra haguessin pogut arribar sense problemes al punt de trobada. Mala sort, no hi eren, va decidir cercar-los. Sobtadament, entombat per un passadís fred i fosc, van sopegar amb alguna cosa, va sentir un xiscle i va caure. La llanterna se li havia apagat però l'oli que vessava, afortunadament, no s'havia encès. S'havia quedat a les fosques i no duia res per tornar-la a encendre. A nosaltres també se'ns ha apagat. Teniu resina foguera? No, si em tinguéssim ja hauríem arribat al punt d'encontre. Merda. Haurem de tornar a les fosques. La tornada va ser complexa, estaven gairebé congelats i en torna, no eren dos, eren tres. D'entrada, sense llum, no ho havia vist. Se'ls endurien a tots tres, quin remei. Amb dificultats van arribar a la sala del gel. Sort que alguns del grup de suport, en veure que trigaven, els havien vingut a ajudar i van poder fer passar pels tubs a la tercera persona que estava quasi inconscient. En arribar a la llum va esbrinar el que havia passat, la tercera persona era la Ròsia i el seu estat era greu, va caldre enviar-la immediatament en enlliterar cap a la república, amb quasi tot el grup de suport per poder fer relleus i acompanyada d'en Formel, el metge. Els altres dos se'ls va poder recuperar tot abrigant-los en mantes a prop d'una sortida d'aire calent. Podrien esperar els reforços a mentar mi la mirtela. Les hores van ser lentes, i quan van arribar les voluntàries les primes, en Ziol encara no havia donat senyals de vida. Ni en va donar en començar a operar el grup de recerca. Van fer dos equips de dues. El primer va arribar a l'encreuament amb el tub del nivell 37. La Nouma no havia entrat mai a un tub i estava feta un sap de Nerovis, va estar a punt de retrocedir, suava, li picava tot. Va decidir treure's la roba de cintura en amunt, el contacte de la pell amb la ceràmica freda del tub la va calmar i va poder continuar fins al punt estret, allà va decidir esperar al segon equip mentre la Truima, la més prima i atlètica de les quatre voluntàries, va penetrar amb dificultats el tub del sector 43. Continuaria fins la posició dels dos presoners o fins trobar a Anziol. Mentrestant les altres dues noies instal·laven una corda en tot el tram de baixada per facilitar la tornada. La Truima va poder mantenir la comunicació oral amb la Nouma fins ben bé uns 500 metres de la separació, el Tut era un bon conductor del so, d'Anziol, ni rastre. En el moment que es perdia el contacte, les altres tres noies ja s'havien reunit a nivell de l'estratament de l'entrada al sector 43. Va ser aleshores quan la Síria que era la més jove del grup amb només 15 anys va veure rastres de sang. I eren rastres de tornada. Enziool no era on el cercava la truimà. No es podia perdre un moment. Els crits de les tres noies alhora no van aconseguir aturar-la. Van decidir que era prioritari cercar Amziol, la truhimmà ja tornaria sola. Van provar de seguir la pista de sang, no era gens fàcil. En apropar-se a la pujada l’havien perdut completament. Podia haver sortit per qualsevol dels desviaments laterals, no tenia sentit, era ben clar que havia de pujar pel tutt pendent, podia ser que hagués deixat de sangnar o que en passar les noies haguessin esborrat les marques, era molt possible, la roba de la Síria estava tacada. Van reunir-se un altre cop en arribar a la corda. No tenim més remei que mirar els desviaments i la continuació d'aquesta galeria en sentit oposat digué la Vistina. Espereu, mireu això, bé no mireu que no hi cabem, la roba que s'ha tret la Nouma està atacada i intervingué l'Assidia se l'aguda d'atacar quan la duia posada, el tub que baixa, on hi tenim la corda. Això vol dir que Enziol hi ha passat el tornar. És com un tobogà ni deu haver relliscat. L'Assidia no s'ho va pensar dues vegades, es va llançar pel tobogà, de cara, aguantant la llanterna per davant del cap i frenant amb els peus. Allí va es va veure Enziol, per fi. Quan li va tocar el cap va fer un gemec. No em puc moure així oxiuejar amb un fil de veu en fa molt mal la cama. És un mal horrorós. Ajuda'm. No t'amoïnis, et traurem. Baixeu-me la corda, que és aquí baix. Va cridar cap amunt. En aquell precís instant van sentir la truïma, havia arribat fins a la posició dels dos atrapats i havia tornat. Ja hi havia un segon guàrdia mort.